невизначеного кольору. «Я рідко буваю у місті», сказав Еджіо, тиснучи моїх долонів. «Переважно живу на яхті». «А з вами давно хотів позайомитися. Ви кажуть росіянин». «Ні», відповів я. «Я українець. Мешкав колись у Києві». «О, чому зрадів Ед? «Динамо? Чорнобиль? Ендре Шевченко?» Мені стало нецікаво. Я міг би додати до цього переліку ще десяток імен і подій, але навіщо? Нехай буде Динамо. Яка різниця? Мені було нікуди посадити непрошених гостей. А в холодильнику, настільки я пам'ятав, було тільки дві банки пива. Сьогодні я навіть не їздив обідати. Навряд чи це були і гості, що приносять із собою пиво з рибою чи грілкою з солоними огірками. Може, вийдемо, повечеряємо. Запропонував я. Тоді я запрошую. Едакула з полегшенням піднявся зі стільця, що явно був йому затісний. Пішли до мене, сказав Альване Мені все одно через пару годин потрібно замінити маргум. Але йти у пад, де я просидів усю минулу ніч зовсім не хотілося. Отже краще з'їздити в рабат. Очевидно, Еджо теж не влаштовувала перспектива там сидіти. Бо він запропонував узяти пиво і рушити на його яхту Аль Ванетто категорично відмовився Арда була його дружиною і навіщо він міг помінятися з нею зміною? Це йому не потрібно Аль і не розраховував на це Тому він, запечалившись, поплентався уздовж Ріаплаза на околицю Сен-Джуліоса А ми з Еджу п'ймали таксівку і поїхали до бухти Блакитний Грот. Де ж вартувалася його яхта? Я відчував себе дещо незручно. Це була перша людина, що захотіла познайомитися зі мною. Я забув, про що можна розмовляти з незнайомцем, хоча Еджі Акула здався мені простим і незрозумілим, а головне – не балакучим. Яхта стояла не на причалі, а або вталася припнута до каменя, що стерчав із води. Вона була невелика, але стійка, чудово обладнана для далеких перегонів. Обшита деревом каюта, пістряювала різноманітними мапами, вражала небаченими досі водолазними прибамбасами, включно з підводною відеокамерою. Ми розташувалися на палубі, на теплих дошках, і господар виставив на імпровізований стіл пиво, гудженого спрута і купу чіпсів. Яхта погойдувалася на легких хвилях. І, попри те, що сонце хилилося до захода, проглядалося під яхтою білісіньке піщане дно, схоже на пустелю. Тут метрів за 10 глибини, помітивши мій погляд, сказав Еджі Окула. «Оближ, не більше п'яти, кинув я. Едж спритно жбурнув мені в банку з пивом, і ми ще декілька хвилин із задоволенням поглинали про холодний напій. Потім захрумтіли чіпсами. Я подумав, що вже краще поїхати до в ресторан. Та принаймні можна було б замовити горілку. Не люблю я починати знайомство зі слабких напоїв. Після них у мене навалюються туга і німота. Аль сказав, що ви займаєтеся підводною археологією. Напевно, цікаво. Так, складаю карти місцевостей. Де затонули кораблі? Якщо бували в археологічному музеї у Валетті. Може, бачили, скільки там усякої всячини під склом. Це моїх рук справа. Він говорив привітно і охоче. Взагалі, історія – мій пунктик. На жаль, на це немає грошей, стільки, скільки би треба. Тому багато що із мальтійської мовнувщини ще не досліджено. Так, мене це на початках дивувало. Нічого дивного. У нас занадто мало своїх фахівців, здебільшого працюють «Наукопці, іноземці? А ви як сюди потрапили?» Аль розповідав якісь небелиці. Я вийняв пачку сигарет і простягнув її Еджіо, але той заперечливо похитав головою і, так я й думав, дістав люльку. Сонце швидко падало в море, і вода, здавалося, була підсвічена середини рівним синім світлом. Аль любить розповідати «небелиці». Про вас, наприклад, він говорив, що ви шукаєте золотого сокола. Я не був налаштований на спогади. Вечір уповзяв у мене як вуш, і я ще далі більше злився, що не загадався купити хоча коньякум.